Jørgen B. Olsen, du er jo BT's politiske kommentator, men er du egentlig royalist? Det er jeg, ja. Det er du? Ja. Okay. Hvem er din favorit i kongehuset? Dronning Margrethe. Hvorfor det? Det er fordi, jeg synes, hun har, hun, hun har gjort det utrolig godt, al den tid, hun har været dronning. Godt svar. Jamen, velkommen til. Tak. Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark har haft et helt særligt besøg i den her uge. Søndag dukkede Lodomer Zelensky og præsidentfro Olena op i Danmark for at takke for de F-16-fly, som Danmark nu donerer til Ukraine. Og øh, politikerne stod i kø for at få selfies. Og kongehuset blev endda også involveret. Men hvorfor blev de egentlig det? Der er mange, der, er, der er egentlig undret sig over det da, det, da det først skete søndag, at vi så kronprinsessen dukke op i skudstrup. Men hvad for en betydning har det for Ukraine og Putin, at hele verden nu har set dronningen og Zelensky sammen? Og hvorfor vælger politikerne egentlig at inddrage kongehuset i, i sådan et besøg? Det skal vi vende i den her udsendelse, hvor jeg for første gang, som sagt, kan byde velkommen til dig, Joachim B. Olsen. BT's politiske kommentator. Velkommen til. Tak. Dejligt, at du er her. Og øh, du skal gøre os lidt klogere på, hvad der øh, måske er foregået på de indre linjer, i hvert fald i dansk politik, øh, i forhold til, at man lige pludselig hiver kongehuset ind, og hvorfor man egentlig gør det. Senere har vi også en Ruslands ekspert øh, med i studiet til at tale lidt om øh, Putins syn på det hele. Mit navn er Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Hvis vi starter Joachim med lige at spole tilbage, det kom jo som en overraskelse for os alle sammen, da Selinski-paret lige pludselig var i Danmark, og det tænker jeg jo ikke er så underligt, der er jo noget sikkerhed, og det er jo ikke sådan noget, at han melder sine rejseplaner ud på den måde. Mm. Men, men hvordan er det her kommet i stand nu? Det er jo et kongehusprogram, så vi er jo selvfølgelig meget interesserede i, i, i kongehusets rolle i det. Altså, er det, tror du, det er Selinski, der ringer til Mette og siger, hej Mette, jeg vil gerne på besøg, og så ringer det til dronningen og siger, kære dronning, afbryd din ferie, vi vil gerne have jer med på det her. Eller hvordan, hvordan det foregår det egentlig? Mit allerbedste bud er, at det foregår på den måde, at når man i Danmark er enig om at donere de her F-16-fly, øh, så tager man selvfølgelig kontakt til, øh, til Zelensky og hans regering og gør dem opmærksom på det. Og jeg tror også, man siger, øh, at han er meget velkommen i Danmark. Og så tror jeg, der sker det, at øh, for, for Zelensky, så, øh, så har han interesse i at komme, når, når, når vi vil donere de her fly, fordi det det, han er allermest interesseret i at få. Det er det, det kampfly. Øh, og han er også udmærket klar over, hvad skal man sige, hans status øh, i international politik lige nu. Øh, der er sådan set Biden og Zelensky, det er dem, som alle andre statsråder helst vil have besøg af i, i Vesten. Øhm, og og han, han, kender, han er også klar over sin status, så han ved godt, øh, når han kommer til Danmark, så vil han blive taget godt imod, også af befolkningen. Øh, og derfor så er han interesseret i at komme, fordi at, øh, så sender det et signal til alle andre øh, regeringer rundt omkring i Vesten, at donerer man kampfly, så kommer Selensky, og så er der altså mulighed for de her helt exceptionelle fotoops med masser af mennesker. Øh, som er glade og som hylder Zelensky, og øh, regeringschefen får en mulighed for at stå ved siden af Zelensky, øh, og, og dermed nogle helt ja, unikke, unikke billeder. Ja. Og hvor kommer sådan kongehuset så ind i billedet? Fordi jeg kunne også se på sociale medier, der er jo, vi er jo meget kongetro i Danmark, der er stor tilslutning til kongehuset, men der var også faktisk mange, der undrede sig over, at sådan kongehuset skal jo ikke være politisk. Mm. Hvis der er noget, der er politisk, så må man jo sige, at det er en, den her krigssituation, og det er også meget politisk, om man vil eller ikke vil donere kampfly. Mm. Så flere undrede sig, hvorfor, hvorfor skulle kongehuset lige pludselig være der? Hvad er dit bud på det? Jamen, man kan sige, at der er sådan set ikke noget meget usædvanligt, at kongehuset er til stede, når der kommer et statsoverhoved til Danmark. Øhm, eller I det her tilfælde en præsident, og han er statsoverhoved i Ukraine. Øh, så på den måde er det ikke helt så underligt, men hvorfor? Altså, det er fordi, at øh, kongehuset, det er de fornemste ambassadører, vi har. De er aller, aller øverst i, i hierarkiet. Øh, dronning Margrethe, Kronbrins Frederik og Mary. Det er ligesom et, to og tre. Øh, de tre mest højst ambassadør, om man så vil. Og ja. det er derfor, man bruger dem til sådan en begivenhed her. Så det er også for at signalere, at det, ja, det er her vigtigt. Det, det er ja, vigtigt. Ja. Og det øverste hylde, vi, yes, vi hører er aller frem her. Det allerøverste hylde. Ja. Ja. Og hvad så er det? Er det, er det Mette Frederiksen, der, der bærer Kongehus om at træde til sådan en situation? Jeg tror faktisk ikke sige, om hun sender en personlig besked, men der er en tæt kontakt mellem statsministeriet og, og Kongehus. Alt det, er man er helt vant til. Det er der jo alle mulige sammenhæng. Det er jo lige for nytårstaler til den her type besøg. Øhm, så jeg vil tro, at det er statsministeriet, der tager kontakt og siger, Zelensky kommer. Boom, boom, boom, vi sætter et program op. Øh, og så er jeg så meget, meget sikker på, at det er dronningen personligt meget ivrig efter at deltage i, fordi alt hvad hun har kommunikeret, når det handler om Ukraine, både i nytårstaler og ved andre lejligheder, interviews hun også har givet, der er hun meget investeret i det her. Ja, og man kan jo sige, som du selv er inde på, det er jo ikke nogen hemmelighed efterhånden, at dronningens nytårstaler skriver hun ikke selv, mm. der er statsministeriet også ind over. Men hun gav jo netop også det her sådan ret store interview til weekendavisen mm. tidligere i år, mm. hvor hun selv, faktisk i tale sat, hvor meget hun følger med i krigen, mm. og øh, at, hun, øh, at hun kom også med det her efterhånden rimelig berømte citat, at øh, hun jo engang også har mødt Putin, og hun mm. aldrig har set så onde øjne. Øhm, så, så der er jo ingen tvivl om, at hun, var, øh, at hun også gerne ville møde Zelensky, så det har nok også spillet ind. Det er der ingen tvivl om, altså det her, det er noget, hun gerne vil, det er noget, hun har investeret i. Øh, hun er jo et barn af 2. verdenskrig. Ja. Øh, hun har også brugt de, trukket de her referencer frem før Uh, ja, hun er, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hun er, hun er hvad skal man sige, personligt investeret i det her. Uh, det her det er, for at forstå den der investering, uh, så skal man jo bare huske på, at hun er krigsbarn. Uh, født i 1940, lige da Danmark bliver uh, invaderet af tyskerne, ja. og det er noget, der har påvirket hende uh, og hendes generation utrolig meget. Og der er en direkte reference her til et til Rusland og hvad skal man sige den her imperialistiske tilgang Putin han har fået øh, til verden det giver hende mindelser om øh, ja for at sige det direkte om, om, om Hitler og hans agerende ja. hun fejrede øh, så vidt sovjetrigeget ved hvide øh, 2. verdenskrigs afslutning med en gul sodavand. Ja. ja har hun i hvert fald lavet tale før. Og det var også meget sjovt. Vi, vi kan jo godt lide her på B til at gå, altså gå ned i detaljerne under sådan et besøg. Og det var også lidt opsigtsvækkende, at dronningen, når, når hun netop tager imod statsoverhovedet, som hun jo gør, så sidder hun jo øh, normalt eller står, og så kommer de til hende. Mm. Man går op, og man bukker for dronningen, og man, man hilser pænt på, men de er på besøg hos hende. Mm. Her der var hun jo så i har jeg næsten lyst til at mm. sige, at hun faktisk... I det, Selinski og Olena kommer ind ad døren, går hun dem i møde, mm. for ligesom at vise ham en gæstus. Mm. Øhm, det var jo sådan, øh, sådan rimelig specielt. Ja, det må man sige. Øhm, men hvis man måske også lige skal tage det her, der er jo også et element af, som du siger, det er jo normalt, at man spiller kongehus på banen, når der er statsbesøg. Men det giver jo også, tænker jeg, hele besøget en, en aura af noget, forstår mig ret, øh, lidt mere eventyrligt, mm. lidt hyggeligere måske. Vi forbinder også kongehuset med, med fest og farver og galamiddage og netop, øh, vi står og flager, og vi er glade. Vi, vi, altså, man glemmer jo næsten helt, at det faktisk er på en ekstremt alvorlig baggrund. Mm. Øh, Ditte Ackmann, som jeg har været på det, vi taler om, og skriver klummer her på BT, skrev en klummer om det her, men man kunne også godt få måske lidt en dårlig smag i munden faktisk over, hvor, hvor hyggeligt det hele skulle være, mm. og med Frederiksen står ved siden af dronningen, og alle smiler, og alle får taget selfies af alle politikerne. Øhm, hvad tænker du om den del? Er det helt bevidst, at man også gerne vil gøre det lidt let, og ikke så, så tungt? Det er i hvert fald bevidst, at man gerne vil vise øh, det her sammenhold. Og det er også derfor, man kan bruge... Altså man kan sige, på en god dag, så kan det Frederiksen måske samle lige knap 30 procent af vælgerne bag sig. Dronningen, hun kan jo samle 80-90 procent. Øh, så det er, og det er, det her, det er det her, den der, hvordan der er altså det er en, ja, der, der er en meget stor symbolik i at tage dronningen øh, med, og man kan gøre det her, fordi det her har regeringen også enorm opbakning. Det, her, det er det ikke kontroversielt. Øh, man kan godt sige, at det er en kontroversielt beslutning, at vi giver F-16-fly til Ukraine, det er, det er en, Rusland kalder det en eskalering, og et eller andet sted er det også, at nu tager man ligesom, det er næste skridt. Mm. Det er en, hvad skal man sige, en ting det er tanks, men, men, men det her har fra starten været hvad skal man sige? Jeg ja, kan godt kalde det en eskalering. Man tager yderligere skridt ind i den her konflikt, når man donerer kampfly, og det er vi så de første at gøre sammen med Holland. Så jeg synes også, at, at det, er en, det er en vild beslutning. Mm. Øh, og det er, det, man kan sige, det er et helt klart eksempel på, at Danmark ikke er fodslæbet. Det kan man ikke beskylde den her regering for at være. Men Frederiksen, hun er fuldstændig investeret i den her konflikt. Hun brænder for den selv. Mm. Øh, hun er tror meget på Vesten og de idealer og værdier, Vesten står for. Øhm, og, og, og derfor så er det men det, det, ja, man, man kan tit, du ved, sådan nogle som mig lave alle mulige analyser, kyniske analyser af en regering, og hvorfor de gør, som de gør. Men der er ingen tvivl om, at den, den rigtige analyse her er også, at både Mette og dronningen tror på, øh, at man skal hjælpe Ukraine. Altså, ja. Det er de fuldstændig investeret i personligt også. Og derfor kommer de også til at stå så stærkt, når, når, når de står ved siden af hinanden her. Det går godt der er prompt og pragt, og det hele det er ekstremt Det var utrolig vellykket, det forsøg der Altså rent pressemæssigt, koregrafien i det. Der var ingenting, der gik galt. Det var utrolig flot arrangeret. Ja. Det, var, det, det spillede fuldstændig, som det skulle. Der var ingen fejl. De opnåede alt, hvad de gerne ville. Men det, det i Silenske også. Ja. Så det gik utrolig godt. Men det er utrolig stærkt. Når, når, når de står sammen, og de kan gøre det her, og man kan tage dronningen med, uden at det kommer til at virke specielt kontroversielt, selvom beslutningerne og baggrunden egentlig er kontroversielt, fordi at der er også opbakning til det her i befolkningen, og stor opbakning til det. Ja, ja. Nu skal vi så tale lidt om, hvad det her øh, besøg, og, og ikke mindst kongehusets involvering i det, øh, også betyder internationalt, og hvordan man også ser på det, øh, i Rusland. Og til at gøre os klogere på det, kan jeg byde velkommen til dig, Mette Skag. Du er lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i Rusland. Du er med på en telefon. Hej. Ja, hej og godmorgen. Ja, godmorgen. Og dejligt, at du har lyst til at være med her i vores, vores podcast. Vi intervjuede dig jo tidligere på ugen i forbindelse med netop det her besøg. Hvor du forklarede, hvorfor det faktisk er lidt af et slag for Putin, at man involverer kongehuset i sådan et besøg, kontra hvis det i gåsøjn bare var politikere, som, som mødtes og, og trykkede hånd med Zelensky. Hvorfor betyder det så meget, at kongehuset er en del af det? Det betyder rigtig meget, og øh, i det stykke, der er jeg enig i, hvad Jørgen B. Olsen sagde, at øh, dronningen øh, fungerer jo i praksis også som sådan en slags topdiplomat, altså virkelig toppen af kransekagen på det diplomatiske system her i Danmark, øh, og øh, netop fordi det er sådan altså, at Danmark øh, på den ene side er en småstat, men på den anden side er et monarki, øh, det er dels øh, et ryderslag til Ukraine, til øh, Zelensky personligt, øh, så øh, det er øh, en øh, diplomatisk og en top diplomatisk. Øh, blåstempling af Ukraines sag, men samtidig så er det også lidt af et tab for Rusland, fordi vi ved, at Putin han lægger meget vægt på, at Rusland skal tages alvorligt som stormagt og nyde maksimal prestige i international politik. Så, og det ligger i luften med de ting, dronningen har udtalt om Putin, at øh, han kommer i hvert fald ikke i audiens på den måde nogensinde, sådan, som sagerne står. Og øh, i virkeligheden så øh, er dronningen med til at understrege, at Rusland alligevel er noget mere isoleret end som så, øh, og at Ukraine, øh, ja, øh, vi har selvfølgelig hele tiden vidst, at øh, Danmark stod øh, bag Ukraines øh, forsøg på at uh, fordrive invasionsherden, men alligevel det, det giver sådan lidt tryk 16 uh, på det nære forhold mellem Danmark og Ukraine på en måde som også er med til at understrege at Ukraine er ikke så isoleret internationalt uh, og uh, der har jo været et topmøde i Saudi-Arabien i Jeddah tidligere på måneden fra 6. til 8. august et uh, Mødet, der handlede om øh, en mulig fremtidig fred i Ukraine. Det var faktisk Ukraine, der havde indkaldt til mødet, men altså det interessante er, at det var Saudi-Arabien, øh, der øh, var værtsnationen, altså den saudi-arabiske kronprins Ben Salman. Og det kan man godt tillade sig at udlægge som, at der i det globale syd begynder at være en vis Træthed, en vis lorenhed over, øh, med hensyn til, hvad Putin står for. Og, og det her øh, danske skridt øh, med at, at blåstemple øh, Zelensky og blåstemple Ukraine, øh, det, det vi også fordi der er den prestige knyttet til netop kongehuset. Saudi-Arabien er jo også et monarki. Ja. <laughs> øh, så, øh, så, så vækker det øh, ikke en særlig tydelig og ikke en særlig målbar international opmærksomhed, men alligevel noget, der bonger lidt ud på præstiskontoen og statuskontoen rundt omkring. Ja, fordi det er ligesom en, en ekstra spiller, man kan spille på banen. Øh, og du nævner jo selv... Øh, side, ja. ja. præcis. Og du nævner selv, med det her med, øh, hvordan dronningen har ytret sig om Putin. Vi var også lige inde på det her øh, interview i Weekendavisen med Martin Krasnik, hvor hun øh, fortæller, at hun aldrig har set så onde øjne. Øh, og, ja, kolde øjne. Ja, ja kolde øjne, ja. Og, øhm, hvad, er egentlig, altså, hvad er egentlig Putins blik på det danske kongehus? Altså betragtede han, måske inden det her, betragtede han øh, det danske kongehus som, som nogen, han, øh, han godt kunne besøge og var, var, var, var tætte med? Er det her en overraskelse for ham, at han lige pludselig får øh, så meget en kold skulder, så at sige? Altså principielt... Så øh, som præsident, øh, så står Putin for noget mere republikansk og noget, der er øh, stik modsat et kongehus. Men nogle af de øh, ideologer, som han på papiret hylder, øh, en russisk filosof, der hedder Ilin og forskellige andre, øh, det er nogen, der i det gamle Rusland var berygtede for at være meget, meget reaktionære og meget monarkistiske. Ja. Så indirekte som ideolog læner Putin sig op af folk, der er så stok reaktionære, som man overhovedet kan forestille sig, plus at de i det gamle Rusland var indbegrebet af monarkister, og derfor var de imod bolsjevikkerne. Så derfor er det sådan set... Også en, en, altså det, er ikke, det er ikke noget, der fylder stort for Putin. Jeg tror, han har været mere optaget af, hvordan han skulle få krammet på Prigorsen, og noget tyder på, at det så lykkedes ham øh, her i det seneste døgn. Ja, det må øh, man sige. Men, ja. <laughs> øh, men altså, <clears throat> øh, i det omfang, Putin har hæftet sig ved noget som helst, så, så er det nok blandt andet det, at Hov... Øh, det er jo også det danske kongehus, der står bag øh, Zelensky og Ukraine, og inklusive at nu øh, får øh, Ukraine så øh, hen ad vejen 19-16-fly. Ja, og øh, jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke på, øh, når vi taler kongehuset, så vi, vi sender dem jo også på banen i, i forbindelse med erhvervsfremstød rundt omkring i verden, og... Øh, og jeg ved da, at specielt i Asien, der er det jo en, en kæmpe gamechanger, hvis man har kongehuset med... Fordi at i mange asiatiske lande, så, er det, altså så betragter man kongehuset som endnu finere, så at sige, end, end vi gør i mange vestlige lande. Øhm, der er det virkelig udtryk for noget, for noget stort, at man sender, sender kongehuset, og det er også, man kan også måske få nogle lidt andre ting i stand, hvis man sender sin dronning, end hvis man sender kronprinsen osv. Det, det har en stor vægt i Asien. Øhm, tænker du, at, at det også kan have en betydning i forhold til de, alliancer, der må være øh, på tværs mellem Rusland og Asien, at der lige pludselig måske kan komme lidt et, et skov der fra, fra deres side? Ej, jeg tror... Øh, det, det vil nok være at overfortolke det. Jeg tror mere, man skal tænke på det... Øh altså bilateralt forhold mellem Danmark og Kina for eksempel, mm. det er jo i virkeligheden sådan forholdsvis nært i betragtning af, at Kina er et meget stort land, og det er Danmark absolut ikke. Men altså Danmark står for noget eventyragtigt, og det kan vi takke H.C. Andersen for, og i og med, at vi så også er et monarki, det selv det kommunistiske Kina, der har Danmark altså en vis blød magt som monarki, men jeg er ikke sikker på, at lige den her konkrete audiens, at det er noget, som man mediemæssigt er specielt optaget af uden for Danmarks grænser. Øhm, og øh, det hænger også sammen med for Kinas vedkommende det vil jo være den mest øh, interessante asiatiske part og øh, øh, stater og, og rokke ved her, men, men Kina øh, har jo hænderne fulde af BRICS-topmødet i Sydafrika i de her dage øh, og det, det er sådan lidt kompliceret det med, hvordan man eventuelt og muligvis kan få udvidet øh, kredsen af egentlige øh, BRICS-medlemsnationer øh, så vi skal ikke overfortolke det her. Det betyder enormt meget for Ukraine. Det betyder enormt meget for det direkte forhold mellem Danmark og Ukraine. Ja. Indirekte betyder det, at det er en bedt for Rusland og for Putin. Og hvis jeg må sige, der var lige et enkelt sted, hvor jeg faktisk er lidt uenig med Joachim Bielsen. Ja, lad os høre. Hvis jeg lige må komme ind med det. Det må du i hvert fald. Ja, og det er fordi øh, øh, Joachim B. Olsen øh, gengiver øh, den, den russiske reaktion på leverancen af de her f 16 at Det er en eskalering osv. Men øh, her skal vi huske, og øh, det er jo ikke fordi jeg er militærekspert, men forspillet det har jo været, at Ukraine har set sig nødsat til at presse USA til at give Ukraine øh, kløngebomber. Og det er jo nogen decideret modbydelige våben. Øh, og øh, uden at, at stramme den for meget, så kan man faktisk tillade sig at sige, at de her F-16-fly, fordi de er præcisionsvåben, kan de måske i nogen grad overflødiggøre brugen af kløngebomber. Så jeg mener, det er det stik modsatte af en eskalering. Klart, at Rusland kalder det en eskalering, men jeg synes, lige der skal vi øh, her i Danmark spise brød til. Ja. Hvad siger du til det, Joachim? Kim? Um og oh, du skal lige tale ind i mikrofonen. <laughs> altså man kan nok sige på den måde, at, at det er klart, at hvis når du får i moderne krigsførsel, ikke, så, så det, det er svært uden øh, hjælp fra luften. Og og der, altså det, det er ligesom det ypperste militære isenkram. Det, det, det, det er kampfly. Og alt andet lige, alt efter hvor mange de får i Ukraine, så, så vil det give dem nogle, nogle muligheder på slagmarken, som, som de har manglet, og som de ikke har nu. Altså, Rusland siger også, det er en eskalering. Det, det gør Rusland hver gang, vi tager et nyt skridt. Ja, og så når vi har taget det skridt, så siger de, det er ikke noget problem, det kan vi godt håndtere. Men, men Altså, det stiller Rusland over for nogle nye problemer, hvis og hvis og hvis man kan nå at få trænet de her piloter, hvis man ikke får pillet alle muligt udstyr ud af dem, som man ikke vil have russerne for hænder i, hvis de skulle blive styrt ned og så videre. Øh, ja, hvis deres piloter bliver dygtige nok til at håndtere dem, de kan bruge dem, og der er 100 forbehold, man skal tage her, hvis de kan vedligeholde sig alt sådan noget, hvis de kan få det til at fungere. Det er et meget, meget stort setup med sådan nogle kampfly der. Men kan de det? så har de fået et, et, et, et nyt og potent våben på slagmarken, som de virkelig har manglet, ja. hvis de skal lave moderne krigsførsel. Øhm, jamen, Mette, tak for det input også til sidst, og tak, fordi du havde lyst til at være med her i, i programmet som, som Ruslands ekspert, og kunne fortælle os lidt om, hvad det også betyder internationalt, at, at Kongehuset er blevet involveret i det her besøg af Zelensky. Tak, fordi du vil være med. Ja. Jamen, det var en fornøjelse. Og god dag til dig. I lige måde. Tak. Jeg tror sjældent, vi har haft et, et så altså, højspændt politisk agenda i, i det her lille bitte kongehusprogram. Men det er også spændende at gøre en gang imellem. Og det er jo spændende, at de her verdener på en eller anden måde mødes, fordi vi er vant til, at kongehuset på en eller anden måde er noget lidt ufarligt, mm. og det, det bliver sjældent noget, man kan have, kan have holdninger til, øh, som er så voldsomme som dem, vi ser i spil i, i sådan en krigssituation. Øh, lige til sidst må jeg lige høre, har du egentlig mødt dronningen, Jørgen? Ja, det har jeg gjort flere lejligheder. Ja. Faktisk, ja? Ja. Har du talt med hende? Ja, jeg har talt med hende nogle gange. Øhm, der har været øhm, både som øhm, da jeg var to år i fire var hun inde og besøge. ja ol og der var jeg så en af dem, der blev eller den, der blev udpeget til at skulle sidde og spise frokost med en. i Olbyen og spise frokost, så jeg skulle sidde overfor hende, og der fik vi en lille snak. Hvad talte de om? Ja, vi talte faktisk om, at jeg, ved det OL, der havde jeg konkurreret op på Olympia. Ja. Øhm, hvor de her gamle øh, ruiner står af er søvstemplet og, og så videre. Og hun er jo meget arkeologi interesseret Det må man sige. Så det kunne vi få en lille snak om. Og så har jeg også prøvet... Øh, i forbindelse i, i Folketinget, der er det jo sådan i hver samling eller hver periode folketingsperiode der er der, der bliver Folketinget inviteret til balt hos dronning Det er været to gange og der er jeg også blevet en prikket på skolen og så skulle jeg lige over og lige sidde fem minutter og drikke, drikke kaffe med dronning det var hyggeligt ja det var, det var ja. meget hyggeligt ja. Ja, ja. er hun en god samtalepartner det hører man af ja, det er hun, ja, ja. Ja, hun øh, man skal jo lige man skal lige huske det de og sådan noget det husker jeg også øh, og det var heldigt ja Øhm, men øh, ja, det er hun. Øh, det, det, hun, er meget, hun er jo sådan indbegrebet af Gade, på en eller anden måde, hvilket jo er meget dejligt, fordi så, så kører det de ligesom. Men ja. det er meget sjovt. Det, det har jeg prøvet et par gange. Så det... Øhm, jeg udleder det, du siger her, at du er faktisk lidt en, en favorit hos dronningen. Det, det, det tør jeg ikke. Når du det, sådan bliver prikket på den måde. Det, det tør jeg ikke sige, men, men det er sådan, det foregår. Det er, at under festen, så kommer der en fra Konghuset eller en af hendes tjenere over faktisk. og siger, at øh, om jeg lige vil komme over og så sætter man sig ned, og så bliver vi nødt til også prækket, når det er så er slut. Så. så er det sådan, nu skal man altså gå, så er det, det rigtigt? Ja, det hvor det sjovt. <laughs> <laughs> så det var altså ikke, man kunne ikke blive hængelig i sådan 45 minutter. det er ikke sådan, man bliver hængende Man, får, man får en 5-6 minutter, så Ej. sidder man og snakker, så kommer der en ny år. Nå, hvor fint. Jamen, øh, on that note, så er vi nødt til vejs ende i den her udsendelse. Tak, Joachim, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have dig med, og jeg håber, at du har lyst til at komme igen en anden gang. Du spørger bare. Flot debut, synes jeg. Og øhm, så vil jeg sige tak til Alex Brøndbjerg, der har produceret programmet. Mit navn er Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.